Ba, futbolean, e, Gipuzkoako Liga koraindik ere Hena izan badu ere Ba, Nafarroko Liga martxan da dagoeneko, atxenen aldi txiki baten ondotik eta beraz, Ba, Nafarroko Ligako bitaldeen emaitzaka errepasatuko ditugu segidan, lenik lehen maia autonomikoko bastanek, ba, igande arratsaldean bertan jokatu zuen, etxean partidua, San samigelen kontra, eta bana berdindutan bukatu zuen jardunaldi hori. Iban Romo dugu e, telefonoaren bertzealdean entrenatzea eta, bueno, zuzenean berarik aletuko diogu E, zein izan den partidaren valorazioa Kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, bueno, un ezan beharko. E, Obe de gongo gineen irabeziba gano, baina, bueno, ez genuen partidu honen egin, ez ita egon ongia tera gauzak, eta azkenean, ba, bueno, e, kontutan izan behar penalti bat gaizki e, bota zutela, eta gul hortu <laughs> del ditzea, ba, azkenean puntu hori, bueno, ba, ikusiko dugu, ba que se dieron un rango partido a ir a este madugo. <hum> Orei aipatu beharen ba, duzu, es, e partidoa etzela nahi bezala atera, baino ala ere, bueno, ba, berdintzea eta bederenez galtzea eta aipatu duzu, ba, bueno, penalti hori gelditzea eta markagailua bana gelditzea, puntuak banatzea noski, ba, garrantzitsua izaten alda hemendik ere, es, e, puntu bat ateratzea partidu hontatik. Bai, baina galtzen azienien, esaten bezala, eta, bueno, ba, remuntatzea, bereiege, ekipo betelanua, e, bazaiten zelan, eta, behar entzat, e, puntua, ospatuz, nira, basuten bezala. Guan, e, guba, gure kampuan badatite, e, oso saia dela puntua kateratzea, eta, eta bueno, e, azkenean, ikusi e, genuen, e, zintzela irun puntua, eta, zer dut ginen, baina, bueno, ba, e, eskenean, partidu gona egin, eta, bueno, lan egin bat doz dugu eta urrengo urrengarako <gül> Aipatu dugu behin baino gehiagoten ere bueno, ba, atxeden aldi bat izan duzuela orain eta atxeden ondotik batzutan ba, kostatzen dela ez berriz ere batez ere lehiak eta hori eta agian ere horrek eragina izaten alduela ez, e, ba, bueno, nahi, e, nahi bezain bertzeko maila ez ez erakusteko Bai, e, bueno, askeneanzuk zuke normalan badarre su ritmo bat eh iro entrenamendu, aste aste aste no se da ta partida, ta bueno, pues va a hacer baldatu que no enpiscabas de nata. Ta bueno, pues igual nabarito eite baina bueno, ez, ez es la hori, eh mm -hmm. un ekingenuen batez ere badakigu denoge, eske no la partido onagin eta mm -hmm. orain ba, bueno, e, pila jarri berriz eta horrengo partida ikusi bar dugu. Eugetiboa dela eta hiru bat eratzea eta lotzea gure lehenengo buru, buruan daukaguna dela mantentzea gure trazifikazioa eta maila. Hum -hum, hori da, gainera, bueno, ba, demoraliko azken txampan zartua gaude dagoneko ez... E... Ba, Gutxi falta da, demoraldi hau bukatzeko, eta partido geroz et, gero eta gutxiago gelditzen dira jokatzeko ez, eta horietan pensatzen dut, e, baduzuela begiaiarria eta bueno, ere azken hilabete honetan ere egin beharko da, bai, bat duzuna ez demoraldiko helburu nagusiak lortzeko momentuz baungiko katuak zaudete, baina noskiz lan ean segitu behar da. Bai, bai ez zin fiatu fiatuz, azkenean bigarren Refe, badiru di, ez dakigu, iru edo laude dezentxo gongu diren, eta bero mm. maia guztientzat, e, saia e, ez dukomeni, eta rastrea eta re, dena, eta azkenean, geitsi daiteke e, zazpi ekipo e, gure kaldea nortu. Mm -hmm. e, zaitu bagara hori lortzen, objetibu da, eta bueno, e, askar lortzen badugu, badukiko digudu denbora, ba, pizka tobe obetxeago. Hori da, disfrutatzeko ez, eh? azken partiduak? Bai, bai, bai, bai, bai, eta bueno, eh, askar nortzema duzu, igual, ba, goitik ikusi uh -huh. dezen duzu, bueno, lehenengo da, balak dugu, urojetiboa da, mantentzea, maia. Uh -huh. Hori da, hori, bueno, ba, partiduz partidu ikusiko duzue, eta asteburu honetan, ba, kampoan jokatuko duzue? Bai, bai, bai, uh -huh. e, bagoaz, eh, jolazte daute izara, beste ekipoa hor behan dagoena, eta, bueno, ba, dugu puntua, beraie, oso garantidoa, beraie finolak dute, eta guk e... Erakutxe bat dugu, baita ere gure finalak direla eta irabazina dugu gula eta e, kontraio bat hor behar nuztea. <hieres> Hori da, ba, partidu guztietan, ez, puntuak atera eta emaitzaunak bildu nahiko dituzue, ba, bertze talde haunitzeak bezala, eta pensatzen dut horrek ere zailduko dula pixka, te do, tentxio gehiago, gehiago ere nabarituko dela zela itan, emendika ez? Bai, bai, horrein e, ekipo guztiak hor dagoe sortxip finala daude, batxuen txat, e, denontxat, eta azkenean lortu behar duguna da e, bakoitza bere elburua eta du, batzuk dute eura hor lepoan ezaten den bezala, eta bueno... E, Hori zaila izatena, ekipo iregida baita. Hum, hum. Noski, ba, bueno, mil eskerri ban berrizere gure an izadeagatik, hau kontatzeagatik, eta noski, ba, sorte hon, elduden haste ere, eta elduden hastean, egonen gara ere zuekin, ba, ikusteko zer gertatu den jardun aldean. Ba, ea, irabazten dugun, eta posa bat igazten dugun baita. Hori da, hori da, guretzat ere, hor relaizanen da, poza izanen da, beraz, hori, da guk espero duguna ere. Mil eskerri ban. Ba, Preferente Mallacodones Tweck Berriz martxoaren hogeita zazpian jokatu zuen asteburu honetan jokatu berreko partidoan neurketa intzindua egin zuten beraz eta erran bezala este santuko oporren intzinetik jokatu. Arratsale hartan Donostebek etxean jaos zuen beti kaserano eta utzeta bateko markagailoarekin galdu zuen Joel Gil bigarren entrenatzaileak aipatu du ez zutela naizuten emaitza batunozki eta atzenaldira e, ba zapore joan zirela alere pres daudela demoraldiko azken txampari austeko eta hemendik intzinera gelditzen diren Partiduetan, maila, emateko. Ikasenon kontra jokatu genuen partidua gauen dela, aste jokatu genun. Ez ginebate konten gelikiu emaitzakin, eta ez da hengen ition gauzen eta ez hengen ition berri honak gateri parti hortatik, eta utxeta bat galdu genuen. Neiko partidu bertintxo izan zen lehenengo minututik bukararte, padakiko betik asean oz eta alde ben, oza, bigarren postun daude, eta partido zai zen entzela etzen zalantzadik, Eta baiegia da lehenengo minutotik, betik kasano ari zongi kokatu eta zegola zelaian Ez ziren ezta joan partidun bila lehenengo momentotik e, Gehi jo espeten ziguten atzin esperun haber guk zeiten genuen Eta bai da lehenengo zatin ez ginela ez ginela gaizki egon e, Ongi haietzen ginen bandatatik ugaitz eta esabikin eta hor baiegia da pixkot peligroen genula binon ez da aukera unietzik sortu gabe lehenengo zatziko aukera bakarra guria izan zen, Don Estebena, sarran tiro batekin kanpora eta beti kaseanok eitzu aukera garbirik izan eta txeden aldira uits ux joan ginen. Bigarren zatia abai egia da, igual, beti kaseanok pixko eta behar sartuzela lehenengo zatiakin konpatuta bineon berdin segei duzun partiduk. Aiz igual txua dena, aukera gutxikin, partido... Bueno, bagarekin detaile batek markatuko zula partido hortako dizentzia eta olasi izan zen, edo eh? ikusten zen bere peligoron dina balon gelitjun zela, bazit justen rematadoreak ditzonak, eta hor bai egia da genula. Gola hortik etorri zen, falta bat horien alde, eta... Bueno, Agitzen isak bat duzun falta eta hoien jokadarik buruka daun batekin utxe eta batekoa jarri Horti bukaila arte, irurlogei mekarri minu dutonti bukaila arte, pues, non bueno, ezte begu partidu joan ginen, partidua berri duene genuen eta nahi baita irauzire, binon ezin izan genuen bala hona porterin sartu eta bai egia da bueno, ukeran emate eta berti izan genula, binon ez ziren ez da ukeran garrik izan gola sartu alizateko eta partido aberta mota duten utxe eta bat eh bueno, egia bueno, pues gaizki sentitu zula horrek ez dira ustia, honiz bueno, honiz jo dituzigun, zen parti honetatik bueno, zerbait positibo atentzia ezinez handugu deus positibo hori aterei ordu bueno, e, bai egia da goiko talbik bizkot eskautzen direla, bino bueno, goani falta dire partido, goani falta dire zazpi jardunaldi E, bueno, Demoreldia bukatu arte eta badakigu edo zehkagutzen pasatzen aldela orduan berdin jarraiteko dugu entrenatzen aste uro bueno, elburu berdinakin borrokatzeko. Orduan elduen bueno, aste honetan e, igandin badugu aukera ederra lezkairun han iruñin e, bueno, irupuntuk bila jogateko.